Rengtunga gator och väldiga hus Tändas nu storstadens slammande ljus Köp genas biljetter, kom in här och se Man kitarna skratt, det är stor succé Men själv är jag trött utav dagens spring Och önskar av detta just ingenting Jag saktar på stegen, jag står ju ståglov en helt annan syn för mig för. Nu tändas åter ljusen i min lilla Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och har Och blinkar emot vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar i det grann, om flickor, om fotboll, om livet med bland. Från hotellet hörs en triv i tusellisrenar, en kväll i min lilla stad. Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så brått om man jäktar och gnår. Men min som han ägde det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och jag vända mig om. Men än kan jag inte. Gick <laughs> sen. Jag stannar och tänker igen. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad Lyser över ströget, där Kalle och Marie Och blinkar emot vera på Valens konditori Och grabbarna i gänget står och pratar i grann om flickor, om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet har en trio i Toselli-Serenal. Det i min lilla stad. En romantisk skildring av en svensk småstad i skymningsdags blir mycket populär i år. Radiomannen Per Martin Hamberg har fångat stämningen i hemstaden Östersund, och när Gunnar Wiklund, sångaren från Luleå, sjunger Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, i hans genombrott ett faktum. I Stockholm inviger kung Gustav VI Adolf Stockholms nya city, Hötorg City. Där står det första av fem höghus klart, och på öppningsdagen är också 42 butiker i city färdiga att invigas.